În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou o mulțime mare de oameni și nu aveau ce mânca, Isus i-a chemat pe ucenici să-i și le zis: Mie milă! Mie milă de mulțimea aceasta! Căci iată că de trei zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă, flămânzi vor lășina de foame pe drum fiindcă unii dintre ei au venit de departe. Ucenicii i-au răspuns, cum mai putea cineva să-i sature cu pâine pe oamenii acești aici, într-un loc pustiu. Câte pâine aveți? i-a întrebat Iisus. Șapte i-au răspuns ei. Atunci a poruncit mulțime să șeze pe pământ. A luat cele șapte pâini și după ce i-a mulțumit lui Dumnezeu, le-a și le-a dat ucenicilor săi Ca să le împartă Le-a dat ucenicilor săi Ca să le împartă Iar ei le-au împărțit mulțimi. Mai aveau și câțiva Peștișori Și sus, după ce i-a binecuvântat A poruncit să îi Și pe aceea Au mâncat și s-au săturat Și au ridicat șapte coșuri Pline cu fărmituri Erau Aproape 4000 de inși acolo. Apoi Isus le-a dat drumul. Iisus a intrat în dată în corabie cu ucenicii săi și a venit în părțile Dalmanutei. Farisei a venit deodată și au început o polemică cu Iisus și ca să-l pună la încercare i-au cerut un semn din cer. Isus a suspinat adânc în Duhul Său și a zis: Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acesta nu îi se va da deloc un semn. Apoi i-a lăsat și a intrat iarăși în corabie ca să treacă de cealaltă parte. Ucenicii uitaseră să ia pâine cu ei în corabie. Nu aveau decât o pâine. Isus îi avertiza și le zicea Aveți grijă să vă feriți bine de aluatul fariseilor Și de aluatul lui Irod Ucenicii se gândeau și ziceau între ei Zice asta fiindcă nu avem pâini la noi Isus a înțeles lucrul acesta și le-a zis Pentru ce vă gândiți că nu aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți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 Și când am înfrânt cele șapte pâini Pentru cei patru de bărbați Câte coșuri pline cu fermituri ați ridicat Șapte i-au răspuns ei Și el le-a zis Tot nu înțelegeți <gătă -i> Au venit la Bethsaida Au adus la Isus un orb Și l-au rugat să se atingă de el Isus a luat pe orb De mână, l-a scos afară din sat Apoi i-a pus salivă pe ochi și și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat vezi ceva el s-a uitat și a zis văd niște oameni umblând dar mi se par ca niște copaci Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi i-a cerut să se uite țintă și când s-a uitat a fost vindecat și a văzut toate lucrurile clare atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis Să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele cezareii lui Filip Pe drum le-a pus următoarea întrebare Cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns Ioan Botezătorul Alții zic, Ilie, iar alții, unul dintre proroci. Însă voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus l-a poruncit în mod categoric să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să-i învețe că fiul omului trebuie să sufere mult, să fie tăgăduit de mai mari poporului, de preoții cei mai de seamă și de învățătorii legii, să fie omorât și după trei zile să învie. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Însă, Isus s-a întors, s-a uitat la ucenicii săi, l-a musterat pe Petru și i-a zis: Înapoi, a mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el mulțimea, împreună cu ucenicii săi, și le-a zis: Dacă vrea cineva să vină după mine.